Svabonhold, via Satellit, live på Rønnetorg. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lund -Massen. og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Og ind på Allinge Havneplads kommer Anders Lund Madsen rullende i sin bil. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, Anders han, øh, er lidt forsinket og dog ikke, fordi man kan sige rent teknisk set, så har Anders været her til tiden, forstået på den måde, at han, han var på pladsen ved Allingehavn, hvor vi sender fra på Bornholm til tiden. Anders en massen kommer nu løbende ned ad trapperne. Og godmorgen, Anders. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Det er skønt at være her. Ja, det er vi da glade for, at du kunne komme. Ja, men der er langt fra Jylland. Ja, du har været i, i Jylland, øh, og jeg gider ikke rigtig at spørge, hvad du har lavet i Jylland. Nej, jeg gider heller ikke rigtig at svare. Ej, jeg godt forestille mig, hvad har du, eller? Man kan bare konstatere at der er langt til Jylland, og det er rigtig, rigtig dejligt at være hjemme igen. Nej, men velkommen hjem. Tak skal du have. Og hvor er, er det rart at høre, at du sådan tager, tager godt imod en, når man når man har, lidt, man har at man kommer lige lidt sent Jamen ved du det skal, det skal man altså gøre, når man... Øh, det, det er sådan en god kollega, ja. det er det, der hedder social ansvarsbevidsthed på arbejdet. Ja, og det er jo en stor dag i dag. Det er en lidt fødselsdag. Er det? fødselsdag. Ja. Aliëlle Tofgaard, som jo har haft glimrende tv-shows, fantastiske tv-shows, har hun lavet gennem tiden. Ja, og nu, i dag, skal hun fejre sig selv. Hvor gammel og, bliver hun? Øh, ifølge Kig Ind bliver hun 33 år. 33 år bliver hun? Ja, det er jo også noget. Ja. Men ikke meget, når man har nået så meget. Nej, overhovedet ikke. For en stor kloverte klover, tv-karriere, hun har haft bag sig. Så vi tilegner programmet Anette Ja. Hørste, du kan ikke parkere deroppe. Nej, jeg ved det godt, men nu synes jeg bare lige, nu kommer der også en bus. Jeg skal til Rønne så. Ja. Jeg skal hen og have lagt min dejlige Volvo et andet sted hen. Ja, men ved du hvad, og tak til Volvo Summerhurt for <laughs> er, det, er, det, er det er det Volvo Sommer? Volvo Sommer tror jeg ikke findes mere. Nå, okay. Nu ser vi om om Olsen øh, kan komme forbi. Så rører der er et sidespejl på der, øh, et sidespejl. der er det fede ved den Volvo, at man kan lægge sidespejlet ind i siden. Indfra. Indefra. Ja, godt. Tak til Volvo Sommer ens program skal vi lige snakke om det mens vi spiller en plade. Gør det det. Og så øh, kan vi sige at øh, inden længe så skal du også op på røgeriet. Ja, Nej. Det, nej. Jo. <laughs> Anders, nej, <lige. sniffs> <ourselves> <laughs> det det du nå til. Jeg vil ikke op så <laughs> du, du bliver nødt til. at gå op til en røreri, vi er oppe på Nørrebrohus <takes> røgeri. fordi at, at i går der var det jo at vi startede vores Insta der hedder Kattegriddis. Vi skal katte, se. Ikke Kattegriddis. Åh, nej, Katryse. Vi skal også se om det kunne ryges. Og det er altså en citronmåne og en liter letmælk som vi har smidt i rygen. men kan du ikke gå derop? Jeg går det, op, så. det er bare, var du større, og du kan bedre holde dem væk. Er ja, de blev lidt vilde med der i går. Jamen, de er søde, de er meget søde, men nogle gange så tænker jeg mig også, øh, hvad er det ene, de går efter? Dig. Og ryningen. Velkommen til de spredte Det her, det var grønlandske Angu, det er det, han hedder. Og øhm, i går satte vi som sagt gang i projektet, som hedder Katte og, og det er jo øh, en videreudvikling af vores koncept, der hedder Katte Grilles, som vi stoppede. Og det skal vi ikke snakke mere om, hvorfor det stoppede i sidste uge, men det gjorde det på grund af, at vores øh, rygmester Lars Køkker, han, ja, kunne ikke magte opgaven. Det var simpelthen det, der skete. I går, Anders Lund Madsen, er du med? Ja, jeg er så meget med. Så øh, blev du øh, sendt over i, øh, i Nordbornholms Røgeri. Det ligger øh, cirka 500 meter, 300-400 meter op ad gaden. Ja. Og det var det øh, deroppe, at øh, du gik ind til øh, rygmesteren Karstening. Det er korrekt. Og sagde, goddag Carsten, kan jeg ryge en citronhalvmåne og en uh, liter letmænd? Det var det, vi blev bedt om at ryge af dytterne. Ja. Og nu starter du din bil, Ik og det er ikke så meget, fordi du skal op ad ønslaget, det er mere, fordi den holder ulovligt parkeret midt i en meget, meget snæver gade i Allinge. Ja, ja, det vil du Og nu kører du deroppe, ikke? Ja. Godt. Start. Jeg kører derop nu i, i, i min dejlige bil, og, og, og, og, og så ser vi, hvad der sker, fordi jeg har simpelthen valgt at kigge løven lige ind i øjnene. Og ser jeg? Ja, fordi han, i går blev han jo kærlig ved dig men ikke, ikke ube ubehageligt, det må jeg understrege. Han er jo meget, meget, meget behagelig menneske. Men pludselig står man bare inde i en rygesituation og tænker, hvad foregår der her? Og to, der er over det hele, ikke? Med to i ryger. Ja. Anders, ja. en anden ja. ting, som der sker på havnen i aften her, ikke? Ja, det er det? det er, at der kommer sådan et monster truck show. Altså amerikanske biler, som laver tricks. De laver øh, ja. sådan monsters. Øh, ja, altså, det der med, hvor de er i en stund kørsel. De oh. hedder Bustle Hell Drivers. Og jeg ved, oh. de er på vej herop til Attingen. Jeg prøvede at få fat på ham i går på telefonen, men Health Drivers kan man ikke finde på øh, på internettet eller på, på, på, de på de gode sider. Hvorfor kan man ikke finde health drivers på de gode sider? Æ, det ved jeg ikke og telefonen jeg troede at det var det var telefon -fis, men det var det ikke i nogen oplysning. Så jeg tænkte på, hvis der nu sidder nogen for du skal huske at tage sikkerhedsskruen af. Der er en alarm der biper. Men det er endnu en af de mange fra Volvo. Ja, tak. Det er svensk. Hvis der skulle sidde der nogen ude bag højtaleren fra Bustle Helldrivers, eller nogen, ja, der kender og der Bustle... Jeg nok, og der vil jeg nok godt opfordre til at sige det på polsk. Snudzi! Et eller andet. Hvis, hvis der sidder nogen fra Bustle Helldrivers og lytter med, eller der er nogen, der ved, hvor de er, så må de gerne henvende sig til i informationen på Andringen Det er der, hvor det er i øjeblikket holder til. Fordi vi vil meget gerne snakke med at Vi ved, at vi er i er på havnen kl. 11. Anders er ikke med længere nu. Vi ved, at, øh, at de er her på Anninghavn kl. 11 i formiddag, fordi de har efterlyst biler, som de skal moleste senere. Det, vi godt kunne tænke os helt sprøde heste, det er, at for en af de her Helldrivers-biler til at køre ned igennem de små gader. De har en bil med, som efter sigende skulle have 700 hestekræfter. Hvis du kender Bustle Helldrivers, så øh, lad dem lige øh, få besked, og lad dem kigge forbi havnen i Anning, hvor vi også sidder lige ved siden af havnegrillen og... Øh, over for øh, restaurant Algarve, og så sidder vi lige ved siden af Havnefodernes kontor også. Anders, er du med? Ja. Gå ind, så spiller vi et stykke musik, ikke? Jeg var inde i grillen nu. Ja tak. Det her var Yo Jojo og øh, Don't Leave, tror vi nok, noget, hvad det hedder. Du lytter til de sprøde Heste på P3, og vi skal nu til... En rygeovn her på Bornholm, og øh, lad os høre, Anders massen. Madsen, du er over på Nordbornholms Røgeri nu, korrekt? Det er så rigtigt. Og øh, du er trådt ind i selve rygeovnen. Jeg er inde i er bag, og baglokalet bag rygeovnen, eller forlokalet arbejdsområdet ved rygeovnen. Mange hvor? rygemester er her i dag. Hvis der var mange i går, så er der endnu flere i dag. Okay, og hvor stor er den der rygeovn i? Det tror jeg ikke, vi fik at vide i går, rygeovnen inden du... Rygeovnen er så stor, at man ville kunne ryge af min Jensen. Så er det en stor ovn. Ikke fordi vi skal ikke tale om vægte af en Jensen og 160 kilo overbelastet. Vi skal bare tale om, hvad der der vil man kunne ryge af en Jensen. Det er en usandsynlig kæmpe stor arm. Ja. Anders øh, er Karsten der. Karsten er og rygmedestanden. Øh, Karsten er her. Ja, jeg er her. Hej Karsten. Nå, hej. Du, du, du Karsten kan kar jo ikke høre, at du siger hej, Karsten. Nej, okay. Det, altså, det siger du inde i mine ører, ikke? Anders, så synes jeg, at du bare skal køre interviewet med Karsten ja. for nu uge. Det er, som vi gør, og uh, Karsten, uh, tak fordi vi må komme igen. Uh, der har været uh, Du har røget på varen, når man så mig så sige her i løbet af... Uh, uh, men hvor lang tid har de fået? Jamen, uh, citronmonerne, uh, de der to, ja. har fået cirka halvanden time. Og mælken, den har fået lidt længere. Så uh, det er lidt svært at ryge, fordi det kan jo koge det skidt. Og hvor varm bliver temperaturen inde i sådan en rygeovn? 70-80 grader. Men øh, vi har, vi står her, lad os gå hen til at betragte værket. Det er jo, det er jo lagt ud her på en flamingokasse-låg, og, og smukt set ud, især har antaget en nærmest øh, bronzeagtig agtig kulør. Øh, Visuelt, hvad hva er din vurdering som fagmand? Jamen, det er jo kunst. Inden øh, det andre. Det er, man kan med fisk, kan se. De svinder lidt under rygningen. Er, ja, og... er det på grund af fedtstoffet i det? Jeg ja, tror du, det er på grund af fedtstoffet i kagene, at de svinder sådan lidt? Eller er det simpelthen rygningen, der, der går ind og, og, og suger vand ud af? Altså, hvad foregår der? Der er jo forsvundet noget fugtighed, det er der er ingen tvivl om. Øh, hvis vi får at om lidt, så har den måske konsistent som ligesom en treebark. Ja, ja, ja. Og så skal vi også lige vende blikket mod mælken, som jo også ikke er, man kan sige, der er svundet lidt i kartongen. Men kartongen er antaget det, der kalles nærmest antikvarisk kulør Det gør ikke. Jo, den ligner sådan en, der er godt 100 år gammel. Ja. Og selve mælken har fået det der folkeplads-klumper. Ja. Det, det er sådan en før den økologiske, øh, øh, øh, han sagt. Før den økologiske, Anders Møgnehold. Prøv lige at tænke på det. Og ja, nu gør vi det. I skal ja. smage på det, Anders. Vi jeg jeg skal i smage på varerne. Vi smager ud. Og jeg må jo som vært som, som, som, som her gå, gå for. os. jeg tager noget bid i citronmålen. Ja. Årh. Den er, den er, om så må sige, den er sej. Den er røget. Ja, den er interessant. Det er interessant, og øhm, Karsten har også taget bid en måned, og, og uvedbart ikke nogen ulykkelig smag. Sige, hvad siger du? Nej, koncentreret røg smag, ja, men ikke dårligt. Er, dårlig. er der stadig smag af citron? Eller det har der, er der er... måske aldrig været i citron måneder, men hvis det der har jeg, været... Der er en god smag af, af, af, noget, af noget sukker og noget, noget, noget røgt Ikke det er ikke, det er ikke noget, man skal stå på, men jeg vil sige, det er ikke noget, der skræmmer mig, det her. Så er det jo mælken. Vil du drikke af den, eller vil du bare lade den være? Det har også magtigt over været. Vi, prøver, vi skal selvfølgelig smage mælken og drikke af den, men der tror jeg nok, jeg tager det glas uden klumper. Det vil jeg simpelthen ikke udsætte, Carsten, for. Øh, jeg jeg jeg jeg svepser den ned her. Ja, nej. Det smager ikke godt. Det er... nej. Altså, jeg tror jeg tror lige, jeg skal et sted. Konklusi konklusionen er altså nu... Jeg tror, Anders, jeg løber skulle lige nu. Ja, det er godt, men, ikke? Nej, den er ikke god. Hits, Carsten? Nu. Ja, hej. Hej. hej. Altså, ja. konklusionen er, at det kan ryges, hvis vi den snakker citronmåne, men hvor en liter Bornholm skal letmælk fra det lokale mejeri, ikke kan ryge. Skriv til os på frinsk snablag hvis du mener, at der er noget, vi skal prøve at ryge i løbet af formiddagen. Her, så er det The Seats. Skotske Snow Patrol med et rigtig dejligt nummer, som hedder Run. I går formiddags, der skulle vi have besøg af Hans-Jørgen Munk, kriminalinspektør hos Rønne Politi men pludselig Hans Jørgen, så ringer, du til hos så ringer du til os og siger, at jeg kan desværre ikke komme. Ja, det var jo nødt til, når jeg havde en aftale. Jeg var jo ikke så meget for på det tidspunkt at give årsag til, hvorfor jeg ikke kunne komme, men ja, jeg regnede med i holdt tæt, øh, indtil vi var kommet godt i gang. Og det gjorde jeg jo, så det gik også fint. Ja, fordi du ringede nemlig til vores producer, Niels Christian Lang, og sagde, vi har en bombetruelse ned, og Kirkeby. Jeg må helst ikke sige noget om det. Og selvfølgelig holdt vi tæt og Man sagde jeg ikke noget Vi var jo faktisk de første, der vidste det var nogle af de første i verden, der vidste, at der var bombetrus. Ja, det. Efter øh, Hans-Jørgen munk så vidste vi det faktisk. Og ham, der havde indtalt den. Ja, selvfølgelig. Har I fundet ud af, hvem det er, der øh, har indtildefoneret bombetrusen? Nej, det har vi ikke. Og det var altså et brev, der blev indleveret til banken. Undskyld, vores research øh, var så ikke helt så korrekt. Men det, der skete i går, det er altså... Øh, prøv at fortælle, ja, hvad det er, der skete, skete i går. Jamen, der kommer en uh, regøringsassistent i banken og finder de breve, der er smidt inden gennem brilsprækken. De lægger hun efter den procedur, de nu engang har i banken øh, på noget skrivebord. Og så møder bankpersonalet der, lidt op formiddagen i forhold til os andre, øh, og åbner brevet. Og så står der jo så en bubbetruseli, meget men, kort fortalt. Men, men kan man høre, at det, er det, det synes jeg er en meget adstadig tilbagelåndende måde at begynde at true folk på via brev? Ja... Altså, det er jo ikke brevet, der tror. Det er jo den her mistænkelige pakke, som påstås at være anbragt et eller andet sted, og som springer i luften ved en eller anden fjernbetjening. Og så det er altså en rimelig seriøs trussel. ser det på i hvert fald. Hans-Jørgen hvor mange har I haft bombetrusler før på Bornholm? Ja, der har vi jo, men det er mange år siden. Det er så længe siden, så dem, der har spurgt... Jeg kan ikke huske, hvor længe siden det er, men vi har haft nogen. Og vi har også opklaret nogen, så det skal nok komme det her også. I går i TV2 Bornholm, der kunne jeg se den lokale TV2-regionalstation over. Der kunne jeg se, at de, at, de, at de sagde, at man kunne... I brevet, der skulle der efter eftersigende have stået noget om, at det var henvendt på en enkelt person ansat i banken. Kan du kommentere det? Ja, det kan jeg godt kommentere, men det vil jeg ikke. Øh, brevet er indleveret til banken, og det er det, jeg vil kommentere på. Ja, så, det, men, men, er, Anders, der skal du ikke gå ind der Der er en efterforskning der pågår i øjeblikket nej, Og der, været... jo, der kan jo også sidde forbrydere og høre med Og jeg kan ikke mig at forsætte Der kan Anders Breithold sidde forbrydere og høre med på det her program Men det havde Så bare godt. sidder derhjemme og tænker Øh det gik ikke med banken i jo Kierkeby. Hvad skal jeg nu gøre? Det havde været godt og at vi havde været de første til at kunne bringe det Det der skete i går det var så at I flyver to bombehunde ind fra København Og det er jo lidt af logistikarbejde på at om det Selvfølgelig er det det. Uh, vi har en hel masse samarbejdspartnere, der går i aktioner i Falk og Beredskabet og Almegårdskaserne med, med deres bombeeksperter osv. Men inde ind i alt det der, der indgår også nogle bombehunde til at svibe, tror jeg nok man kalder det, bygningen og området og pakker og alt hvad der ellers skal igennem. Og den bestiller vi i København, og når vi holder fine møder og alt det der, så siger de, ja, vi kommer når I ringer. Og et eller andet sted tror man jo ikke rigtigt på det vel. Men det blev afprøvet i går, kaldte det en god øvelse eller hvad du vil. Men det lykkedes i løbet af to timer fra første gang, vi ringer til dem. Så er de her på Brunholm klar til indsats. Det er altså et godt stykke arbejde. Er det rigtigt, at de her bombehunde, nu du er du selvfølgelig ikke bombehunde du er ekspert, men du må gå og se det med egen øjne i går, at de her hunde, de gør ikke, når de finder noget, der er mistænkt. Så lægger de sig simpelthen ned, fordi der er nogle bomber, der reagerer på lyd. Det er ganske rigtigt, hvad du siger. Jeg er ikke nikkel forstand på bombehundet. Det er rigtigt, at jeg nogle mennesker til, der har. Men det er rigtigt, de reagerer på den måde. Det ved jeg da. Men Anders, jeg kan sige, hvis din hund er en bombehund, så er der en bombe her, når de lige lagt sig. Så man siger det på den måde, så har vi ikke siddet hele her, hvis der havde været en bombe her. Så klog er den ikke. Det er en meget sød hund. Det er en Labrador også, som man jo primært bruger som, øh, som bombehund. Og ikke? man bruger Labrador til bombehunden, fordi de er meget glade for at lægge sig det går ikke. Jo, det er også korrekt. Men grunden til, at du er Hans-Jørgen Mung, kriminalinspektør hos Bornholms Politi, det er jo en helt anden sag, og det er en sag, som har gået, Anders Lund, massen meget på, på sinde. De har lagt der meget på sinde, ligget meget på sinde. Både på nerverne. Og det er selvfølgelig den sag, vi skal høre om om et øjeblik. Robbie Williams og Let Me Entertain You. Hans-Jørgen Munk, kriminalinspektør hos Bornholms Politi. Og øh, du er her. Og til, at du er her, det var ikke så meget bombetrusen i går. Det var rart at få øh, en update. Du skal vi måske lige høre, har I fundet gerningsmanden? Nej, vi har desværre ikke fundet gerningsmanden. Men vi gør det. Det er jeg glad for at høre. Anders Lund Madsen, siden... Øh, vi, vi siger her over Bornholms, politiet får deres mand. Det gør de. Og, og prøv her høre, grunden til, at øh, den primære årsag til, at vi har besøgt Hans-Jørgen Munk, det er jo fordi at der er en sag, der er virkelig er gået dig på. Det, ja. er, det er en kriminal sag. Det er en kriminalsag gået. For jeg kan. Fortæt. Ja, det er sådan, at der mellem øh, 31. maj og 12. juni i år, fra et øh, privat øh, fritidshus og ved øh, er stjålet, øh, der har været indbrydre. Og det er ikke så meget, det sker jo på Bornholm i sommerhus, at der folk er bryder ind. Det er mærkeligt, det der er bortfjernet her. Jeg vil lige læse kosterlisten op, så man kan øh, få et blik over, og så over gerningsmanden i en slags psykologisk profil. Yes. Der er stjålet et isbjørnekranium på størrelse med en stor bowlingkugle, men ovalt med en vægt på cirka 2 kilo. Kraniet var lettere gulligt. En valetand fra en kaskelotval, på, som var cirka 15 cm høj, 10 cm diameter på rundfladen og kegleformet, vægt et kilo. En lokkean i træ, den ene side malet som an, den anden side malet krog. En lille trææske med en knogleudskæring af krokodille og endelig et billede af en havørret. Var der andre værdier af det hus, fremgår der? Ja, det har der formodentlig været. Ja, ja det, er så. det er Det er det der er Hans Munk. Var tit støder I ind i, at netop sådan nogle effekter her bliver stjålet? Jamen lige sådan nogle effekter, det støder vi vel ikke ofte ind i, men der bliver stjålet mange, mange mærkelige ting. Øh, fra det ene og fra det andet sted, hvor man sådan, når man går stærkende igennem af indbrud, vi har ikke så mange på Bornholm, mm. men alligevel, øh, så er det store, fine store, store ting, som man kunne løbe med og få gode penge for, mener jeg. Øh, men så tager man et eller andet tilfældigt. Men er det ikke det, også fordi, kriminelle forstår. er dumme? Nej, det tror jeg jo ikke sige. Jo, er var de kriminelle. Jeg er mere interesseret i. nu skal vi selvfølgelig ikke fortælle, hvem det er, der har stjålet det her, men det kunne godt lide som om, Jonathan Mosfeldt, uh, landstyrformand på Bornholm, med de effekter, der er blevet stjålet. Hvad hedder det? Sagen her er jo ikke opklaret, er det korrekt? Ja, det er helt rigtigt. Der er ikke så forfærdelig mange spor i den her, og huset det ligger meget afsides i over de nogle fantastiske, skønne omgivelser. Så der kommer ikke de her gode vidner, der kan fortælle politiet en hel masse ting med skumle personer, der har varmet rundt, så vi har ikke nogen oplysninger. Så havde man også gjort det, som vi måske ikke er så glade på, hvis man ser med de her firkantede farbriller. Man havde repareret indbrudstedet. Det vil sige, hvis nu der sad nogle fingeraftryk eller var et solaftryk, så er det altså væk, når man har repareret det. Så det er altså professionelt, der har gjort det jeg tror jeg bestemt ikke det er professionelt. Jeg Nej, tror man er, man er gået efter nogle ganske bestemte ting, som man har vidst ved havde der. Anders, man kan helt hvor amatører har gjort det. Den der har gjort rent, det er af huset, som efterfølgende har sagt, at det må vi hellere rode. undskyld, undskyld, ja, det jamen, jeg, jeg, jeg tror det, yes. det Vi er ikke politi, det er derfor vi er amatører i den her ja, sammenhæng. jeg forstod vi det bare sådan at det var 20. som havde gjort rent efter, så det har jo også været det godt vedfærdsmang. Anders, været god, fortsæt. Nej, men jeg skal bare har, har du nogen, som, som kriminalmand med, med mange års erfaring? Har du, har du nogen idé om den psykologiske profil i denne gerningsmand? Hvad er det? Hvad kan man læse ud af kosterlisten? Hvem er det for et menneske? Jamen, jeg tror, at det er et menneske, der ved, at de her ting, de var der, og finder dem interessante. Mm -hmm. Der er jo folk, der samler på næsten alt, hvad der kan nævnes på den her jord, af den ene eller anden grund. Og der skal som en nok også være nogen, der samler på den slags ting. Og det skal ud på det sorte marked. Hvilke mennesker, og nu er det selvfølgelig ikke for at gøre ejerne tingene til, til kriminelle eller mistænkt person, men hvem har dog en lille trææske på 10 gange 7 gange to centimeter med knogleudskæring af krokodille liggende. Ja, det har jo den her person haft. Ellers har jeg ikke stødt på dem, så det ved jeg ikke, hvem der har det i Eskens. Johan skal... Zandt Motsfeldt har jo, den. Johan Zandt Motsfeldt, Måske ved... har han to nu. Ved man, at han har sommerhus på Bornholm med med det? Nej, det ved jeg ikke, om han har. Og det er ikke ham, der anmelder, øh, så vidt vi de ved. Og det, og det der er meget, der, meget er i få det... grønlænder på Bornholm. Når I får sådan en sag ind her, hvad, hvad, hvad er det? Og det der, her må du være ærlig. Hvad er det første, du tænker? Men jeg tænker jo, ligesom Anders har gjort, at det var noget, der var nogle aparte ting at stjæle, når der nu var nogle andre ting i, i sommerhuset. Og derefter tænker jeg jo, at det er et aparte sted. Øh, hvem kom dog forbi øh, langt ude ved havet, nede ved Randklø øh, mm. i det tidsrum? Jeg tror ikke, der er så forfærdeligt mange, der kan finde det dernede overhovedet. Jeg vil ikke begynde at male fanden på væggen, inspektør, men jeg ser okulte strenge trække sig fra det her teori. Jeg kan ikke forestille mig, at man går ind et sted uden for først at, at vide, at der foregår sådan noget derinde, og så fordi man skal bruge de her ting til noget ukult. Og jeg ser, og nu vil jeg ikke vil jeg begynde at male noget øh, konspirationsteori op, men det forekommer jo besynderligt, at det sker på den ø, hvor tempelridderne jo har haft så meget øh, og skulle have sagt i forne tider. Står der nogen øh, et sted i almeningen og danser ind over et bål med de her Det kan inspektøren selvfølgelig ikke udtale sig Nej, om, du, der du, er en det... efterforskning, der pågår, andre. Du kan give et svar på det, måske bare øh, Nå, ja. et hint. Jamen det kan da godt være. Sådan sager har vi også jo i øvrigt, haft på Brunholm tidligere, for mange år siden. Men øh, man skal jo aldrig udelukke nogen ting, når man efterforsker kriminelle forhold. Aldrig udelukke noget som helst. Men var der satanisme indblandt tidligere? Det har der, der har vi også haft sager om. Ja, ja. Men igen, vi må spørge inspektør. Øh, for I manden? Den her mand, den er måske lidt mere som om vi får. Selvfølgelig får I manden. Det håber vi. Vi vil godt her offentligt bare bede ham om, kom dog, kom dog frem. Han sover op vi med, ved, hvor du I, bor. I Bjørnekraben på størrelse med en bowling. stor bowlingkugle. Tak fordi du kom og fortsætter god sommer. Tak. Lige mod. tak. Lenny Kravitz og hans nyeste single, der hedder Where Are We Running? Og han Munk, ind du går, så skal du hjælpe os med noget. Fordi vi har jo det inslag, der hedder Katte Katterys. Og du har hørt om inslaget i går, Rasmussen, er det korrekt? Nej, det er i går, det var ude af overklaring. Og med inden bombetrussen, der hørte du da lidt radio, og du fortalte, hvad var det egentlig, hvad var det for lag, du hørte så? Nej, ja, jeg hørte radio til morgen, hvor I annoncerede, hvad I havde snakket om i går. Det er rigtigt. Godt, Og Så efter den lille research, Anders? Så kunne jeg godt tænke mig at vide, vi har fået rigtig mange opfordringer fra lytterne, om pot kan ryges i en rygeovn. Mm. Og nu er du jo ikke røgerimester, du er politimand, men er det, Er det jo ikke noget med, at vi inhalerer det, men er det, er det lovligt at ligge noget pot i en rygeovn, og så ryge det? Nej, fordi det er jo lovligt at beside det, så Nej. du kan slet ikke komme i besidelse af det på nogen måde, og derefter lægge det i en rygovn Men hvis man fandt det ind i rygovnen og så røg det? Nej, for så er du stadig i besidelse af det, før du lægger det ind i rygovnen så det kan overhovedet ikke lad sig det lade sig gøre. Men vil det så ikke juridisk være Nordbornholms rø røgeri, som har overtrådt lov med ufosierende stoffer? Nej, ja, det ved jeg ikke. Altså, Om det vil være juridisk, de... men uh, jeg går ud fra, at der er en eller anden person, der har det i hænderne. Inden det... Og hvad er straframmen på den? Jamen, det er nogle gode bøder. Og det er også sådan i jeg skrue besen på over for den slags, ikke? Ja, ja, der er lige kommet opstramning af diverse regler så, så det er bøder nu. Før fik man en løftet pegepind, og det er det der hedder en advarsel. Ja, nu får man hele hånden. Ja, ja. <laughs> det, det, det vil sige <laughs> <laughs> Jørgen, at um, det det minder om en gang jeg var i Linardelufthavn. Nej, ærligt, um, det gør det ikke. Jeg skal bare høre Det vil sige at hvis det helt tilfældigt lå derinde, så uh, kan det ikke lade sig gøre. Nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det ligger der overhovedet ikke. Så det vil sige du kan heller ikke hjælpe os med hvor vi kan finde et sted på øen. Nej, det kan jeg jo slet ikke. At vi, har, vi har jo mange, mange, mange, mange gode adresser, hvor vi kommer ofte øh, og finder den slags ting. Så derfor er der ikke noget tilbage på en holdmandrenø. Vi kan, altså. Det er en clean øl, kan man en sige. sige. Hans Jørgen, han, tak så. Det kunne ja. du så ikke hjælpe med. Men uh, tak, alligevel. Jo, han hjælper på dem, og han sagde, nej, det må vi ikke. Pot kan ikke ryges. Og det er selvfølgelig også uheldigt, at vi har afsløret, at det er uh, Nordbarnam's røgeri, vi bruger. Så er det er svært at lave det, fordi jeg kan se, der er mandskabsvogne de der biler på vej over til røgeriet nu. <laughs> så jeg synes bare, vi skal spille lidt. Men det er på sagen fra i går. Ja, ja, det er korrekt, ja. Og Power Solo og Oak tree. Her i programmet har vi en quiz. Det, det, skal er okay, man, man. det den hedder man. Det hedder det skal man nemlig have. Det er en quiz, som du kan ringe til nu på 73 gange 20. 73 gange 20 er telefonnummeret. Du ringer ind, tilmelder dig quizen. Kommer du igennem i radioen, så er der nogle spørgsmål om Bornholm. Kan du svare rigtigt på spørgsmålene, så går du videre som dagens lokalmester. Og i morgen, der finder vi ud af, hvem det er, der vinder den store præmie. Det er nemlig to billetter til Samsø-festivalen, og ikke mindst også færgeturen til Samsø. For det er nemlig derfra, vi sender i næste uge. Så det handler om Bornholm i selve kvissen og præmien handler om Samsø. Er der også færget hjem på Bornholm? Ja, det er der. Ring nu, 73x20. Nu skal vi have betrænet ud fra København. Her er Tina Hassing, klokken er 10. Vi er tre Det man hører Danmarks Radio præsenterer stolt Live fra Bornholm De spøde heste Radio med Vrindski Vrindski Anders Lund -Massen Og Anders Breinhold er De sprøde heste Jamen goddag og velkommen til uh, De sprøde heste direkte fra uh, Havn i Allinge Hvor at, uh, der er så flot nogle mennesker Der er ved at tage, tage ja, God dag og uh, ja. velkommen til uh, havnen i Allinge Og jeg er glad for at der er så mange tilhører her Også uh, altså live og ikke mindst Også i radioen, fordi jeg sidder her med ikke? fra i går, og det skal lige sige, at siden udkommer jo den 14-15-tiden. Udkommer ved 14-15-tiden? Det, det gør den nemlig. ikke? Og så er det så uh, historie både fra den dag, det udkommer, og så uh, måske også lidt historie om, hvad der kommer til at, at ske på øen. Ikke? Mm -hmm. Der er masser af læsebrev i denne her avis. Mm -hmm. Og der er ikke mindst en, der hedder Søren V. Karlshøj, som bor på Strandvejen 39 i Rønne. Han er gal. Han er rigtig, rigtig Han er så gal på foliebakken. Ved du, hvad foliebakken er? Nej. Det er hans øh, kælenavn, øgenavn, når man vil, til øh, øh, færgen, der hedder William Clausen. Det er jo sådan en katamaranfærge, som sejler usandsynligt stærkt mellem øh, Rønne og Ystad. Det ja, den sejler jo en milliard. Ja. Det gør den nemlig, en milliard knop over vand, ikke? Og det betyder jo, at man kan komme rigtig hurtigt til og fra øen. Men det vil han sådan set skide på. Han skriver her, ikke? Søndag den 4. juli 2004 kl. 13.15 cyklede jeg ned af Snellemark mod havnen. Jeg siger jer von trafikken og eventuelt læser af dette indlæg. Det var nærmest noget af en kvælende oplevelse. Der hang en hørm af afbrændt svær fuel oil, eller hvad det nu hedder i luften, og først da jeg passerede brugvægten på Munk Petersens vej, følte jeg igen kunne trække frisk luft. Den eneste færge, der lå til kaj var foliebakken, William Clausen, ergo kunne hørmen kun stamme derfra. Han fortæller her, at øh, det er det, der er problemet her, det er, at den lugter, ikke? Det, det er simpelthen den skorsten, det er røgn fra skorstenen, der lugter så frygteligt. Han skriver her, at så længe at foliebarken har eksisteret, og når vinden har været i vest-nordvest, har jeg og især deltid mine hunde døjet med vejrtrækning ved afgang. Parentes så er slemt. Og det er altså, når færgen har afgang. Det er ikke ved hunden eller hans afgang, det er ved færgens afgang, ikke? Han vil så indtrængende bede Bornholmstrafikken om øh, at gøre noget ved det her, ikke? Og ved du hvad, jeg har det lidt sådan. Jeg læser ikke den her avis hver dag, det gør du, men du okay. kan bekræfte i mig, at siden den der færge, er kommet, mm. så har der været mange klager, ikke? Ja. Folk er ikke vilde med den færge. Nej, se, i starten var der mange. Men så tænker jeg, Bornholmerne burde måske være glade for, at de kan komme rigtig, rigtig hurtigt til og fra øen nu. jeg tror også, de er. Og dem, som har klaget i avisen, f.eks. Søren V. Karlshøj fra Strandvejen øh, 39 i Rønne, han burde have indopereret en mikrochip, så hvis han nærmede sig foliebakken, så ville hans ben måske blive lamme. Jeg ved det ikke, jeg skal ikke kunne sige det. Og så vil han stoppe og sige, du kan ikke komme på bord færgen. Du må bruge de 18.000 timer, der tager at sejle Rønne-København. Fordi du kan jo ikke lide færgen. Nej. Det er lidt som ligesom, i drager af byen, som ligger ude foran en lufthavn ikke? Ja. <laughs> og, og nu er jeg ophidset. Og jeg kan godt lide uophidset. Derude, ikke? Der bor, det er det en meget meget dyre huse, det er faktisk det dyreste huse i Københavnsområdet, som ligger derude helt ud til vandet, lige ved siden af lufthavnen. Mm. Der klager folk over flylarmen, ja. og det er altså folk, som lige har bygget et helt nyt hus og lige flyttet ind derude, Jamen, som jeg klager jeg bor... over larmen. Og lufthavnen har ligget der siden en gang 50'erne. Der bor ude ved parken i København, der er også folk, der klager over der er fodbold. Jamen det klager du ikke over. Nej, jeg kunne da ikke drømme om det. Nej, men det er fordi, der er folk, der elsker at klage. Ja. Men så den dag, at men jeg ved det godt, der er altid folk, der er noget at klage, og jeg er altså ked af, at små hund har astma. Ja. Men vil du være som om hun tager en til København? Hun tager en og de skal ikke komme af den natbære, før de er fuldstændig rene luftvej. Nej. Og så er det øh, fuld i bakken. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud af historien. Men du kan ikke komme ud af historien, fordi vi er Helt en enige. Der er ingen udvej i den historie. Det ene er, at jeg kan lave en overspringshandling og sige, at der står en mand og truer med en gulvbærs. Nu. Nu. Piss. Pis. Det vil de skal handle om jazz, fordi der er jo alting i jazzfestival. Og det er jo noget, vi er vilde med. Røde brede seler og masser af jazz. Og best det. Sådan. Det her, det var sidsersisterets ja. og øh, et normer, som, som jeg ikke husker. Og for grund til, at øh, jeg, jeg også visker lidt nu, ikke? Ja, er det er, med. at øh, ordensmagten ja. der er på Politiker. vej hernede. Vi har lige haft en kriminalinspektør til stede, og han er ja. flink og rar, men øh, så ved jeg ikke, om det var fordi, han vil give et godt indtryk, at der nu kommer to betjente, det er ikke os. Det er, også. Nej, det er ikke Det skal handle om jazz. Det fordi er her i Allinge er der jo Allinge Jazz Festival. Og det, der mødte os, da vi kørte ind i Allinge her den eftermiddag, det var. Det var jazzfestivalens canopy-scene, kan man jo kalde det. Det kan man vel godt sige. Orange-scene i Allinge. Det er et øh, telt, hvor at øh, og en scene. Sjovt nok. Hvor der er blevet spillet masser af jazz Og øh, Poul Stenbæk, hvor er du henne, på? Han står herinde Han står herinde, undskyld, så kommer jeg hen til dig Poul, du er formand for Allinge Jazzvenner Korrekt Og det spørgsmål, der umiddelbart trænger sig på lige allerførst Det er, hvordan bliver man gode venner med jazz? Ja, jeg kan ikke forstå, at man kan blive uvenner med jazz Det er simpelthen den bedste form for musik, der findes Der findes jo øh, flere forskellige former for jazz Og der er noget jazz, der, undskyld mit øh, bramfri sprog, der er i ikke? Og det, er ikke, det kunne være en Chris Mandoki, når han, når han lige kommer over, og han spiller lige lidt for lang tid. Er der ikke forskellige former for jazz? Der er mange forskellige former for jazz, og når du siger Mandoki, så er det derfor, de ikke er hyret her. Her er det god, traditionel, glad jazz, som nu Sixpack, der sidder her og spiller. Så er man altså på den måde øh, venner med jazzen. Det hedder vel den New Orleans Jazz, det spiller, ikke? Ja, det er rigtigt. Fordi musikken ja, stammer fra det amerikanske sydstater i Orleans området. Og det er traditionelt jazz? Det er traditionelt jazz. Det springer jo frem til spørgsmål, andre, som du ikke kan at stille. Ja. Hvor længe øh, kan du holde ud at høre jazz? Lige nu hører jeg det 4-5 dage nu, og så går der nok en 3 ugers tid, og så starter jeg forfra. Stort set døgnet Anders, det spørgsmål, som man ikke kunne at stille, var, hvad er utraditionel New Orleans jazz? Utraditionelt New Orleans jazz, jamen det er det, du ikke hører her. Vi har traditionel New Orleans jazz her. Utraditionel, ja, det er, det er nyere jazz. Den får mig, du ikke til at høre her. Paul, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, nu øh, bor jeg i København, og til i Nyhavn, så sidder der nogen øh, dernede med meget brede røde seler. Store ølmaver. Øh, har en lidt voldsom rød tud. De har fået lidt rigelig at drikke igennem deres liv og spiller jazz. At det, øh, stempler jeg jazzmusikken der? Jamen, sådan nogle findes også. De findes jo alle steder. De findes som en også i Allinge. Men her, der er det jo unge, friske fyre, slanke med skæg og bred midterskildning, vi har stående foran os her. Sådan er de fleste jazzmusikere efterhånden. En, eneste de, ting trænger sig på, blandt mange, vi har nok en eneste ting trænger sig meget på, når jeg ser hen over det orkester, du har taget med i dag, Sixpack. Ja. Det er der kun af tre mand. Jamen det er fordi de spiller dobbelt alle sammen Og tre gange to, det er seks Nej, de skal op og spille på Pilekronen nu her oh, det Og derfor sidder resten af orkestret Og det er oppe, og ved at stille grej oh. op Så oh. vi har fået lov at låne tre stykker Og det vi er i gang med nu eller, jeg så jeg så skal, Det er nej, måske nej, også nej, lidt nej, nej, nej, for dig nej, nej, ja, ja, ja, det er åbenbart fordi, Men jeg kunne godt tænke mig at vide eh, Hvorfor er jazz altid betragteligt brunere Altså de er, altid, de er altid med mere farve eh, på kroppen en andre slags entusiaster. Er det også bare en, en myte, eller er det sandt? Det kan jeg godt sige dig, men det er værd, vi altid har på Erlinger Jazz Festival. Så står fadudsanlægget ude i det fri, og så bliver man simpelthen brugen. Vi har løbet os fortælle, fordi David Bowe aflyste aflyst jo festivalen. Kunne han være navn på et tidspunkt? Nej, det kunne han ikke. Det er ultra... Det er, det må man kunne det er ultra traditionel musik ja, det er det vores selv. forstand. Så det kunne han ikke, nej. Ja, hvis han kom her, så fik han en sigpind i begge øjne. Ja tak. Er det noget med, at øh, vi ja, kan... Vi... Anders, det vi skal prøve, og det er bare også fordi, at øh, det skal heller ikke være sjovt det hele, det er at se, hvor lang tid kan du holde ud og høre øh, When the Saints Go Marching. Er det det, vi skal høre? Jeg ved ikke, om det er det, vi skal Det er ikke det, vi skal det høre. Blive det også skal blive det være meget det... traditionelt. Er det mere traditionelt? Hvad er det, skal vi høre? Hvad er det, vi skal høre? Det er slet ikke traditionelt. Det er Duke Ellington og Harlem Bound. Skal vi høre det nu, eller skal vi spille en plade? Vi skal spille en plade, mens de ligger ind, og så skal du sætte dig så tæt på, som du tør, og så, ser, og så siger du stop, når du ikke kan være det mere. Hvor det er ikke fordi, der er noget vej med jazzen, det er fordi, der er noget vej med Hans Brændholm. Du er en ung mand. Så ser jeg, hvor lang tid... Øh... Og så siger vi, hvor lang tid kan du holde det ud, inden du siger stop. Og det du gør, du siger stop, og vi har politiet til at tjekke. Det er jazz-kvoten. Det er jazz og det er dig, der bestemmer, hvor meget jazz, der kommer ud. Godt, så lad os høre noget musik Det her, det var Black Eyed Peas. Og øh, jeg kan så forstå, at jeg er blevet midtpunktet i et forsøg i ja, jazz. Måske et af verdens største, første jazz-forsøg. første uh, jazz-forsøg. Og du skal bare sætte dig ned igen, Anders, uh, hvis du er være så rar. Uh, fordi du er allerede på vej væk. Det du ja. skal gøre, vi har jo sixpack pack eller three-pack stående. Uh, fordi at six -pack, uh, resten af six-pack er op at sætte op til noget endnu større. Ja. Uh, og det er sociologisk eksperiment, så vi skal se, hvor Anders Beinholtz... Og det er jo, og det må jeg understrege, uh, ikke fordi at der er noget galt med jeres musik. Det er fordi, der er noget galt med Anders du kan nu, Anders Breinhardt, vinde store præmier, hvis du, klar, hvis du er i stand til at udholde et helt nummer. Et helt og, nummer? Et helt nummer. Hvis du, vinder, hvis du kan høre hele nummeret uden at sige, øh, uden at sige, jeg kan ikke kan mere, øh, så vinder du 50 CD'er. Ja. Med Nivoliens Hvis du kan holde et minut ud, ja. så vinder du et turpas til hele Alling Jazz Festival. Og hvis du, siger, hvis, du siger, hvis du siger, stop mindre end 30 sekunder, så er du kun et øh, lille bond som jeg har op i bilen med beredskabsstyrelsens øh, øh, marcher. Okay. Er reglerne forstået? Det tror jeg. Skal vi have er, at er du skal skal råbe sige, stop eller? Ja, du skal ikke råbe stop. Det synes jeg virker for det virker ikke sjov nok agtigt. Har man, øh, har man et jazzudråb, jazz udråb når man, når man, har, øh, når man går i, i formationen formation ned ad Algade i Roskilde eller noget. Har man så et jazzråb, man man samler jazzmusikere sammen med. Nej, ikke sådan bestemt, men, men vi stod og tænkte på her, hvis øh, vi nu ikke kan holde ud og se på Anders, kan vi så få lov at stoppe os inden? Ja, det er en ja, det kan I selvfølgelig godt. Så vinder I ikke noget. Nej, nej, men uh, I får, fred. I får fred. I får fred. Godt, og det er, og det er fair nok, fordi øh, han virker også visuelt øh, obs, obstruerende. Og det var Duke Ellington, korrekt? Ja, det er jo gennemtøren, og jeg siger sæt i gang, og når du siger sæt i gang, så er popbegyndsmusikken uret starter, og præmierne, de er store, Anders. Ja, Vi spiller om hele pladen, må jeg gøre opmærksom på. Er I klar? 3, 2, 1, sæt i gang! Dejlig jazz. Dejlig, dejlig jazz. Det er svilende, ikke? Du <laughs> gør det, du gør det skurt. Det sker ikke rigtig i gennem alben i nu. Hvad var det, jeg skulle sige, hvis vi skal holde op? Så skal du råbe bådjeserne, hvis drømmen den skal stoppe. Jeg kan sige lidt til dem, der ikke kan nyde synet, det er Anders Sveder stærkt i øjeblikket. Han er oppe på 44 sekunder, men han hænger i, han hænger i. Men det, der går, går, går, går dybest ind, er helt tydeligt trækpersonen. Det, det er der, den sviger, Anders. Anders du er nu frygtelig tæt på turpas. Kan jeg nå minuttet? Du har minuttet om 12 sekunder. Kan jeg? Stop! Stop, der er stoppet! Det var meget, meget tæt på. Tak skal I have. Det var 53 sekunder. Det var meget og et smukt bifald, uh, men ikke nok desværre. Det var ikke nok det turpas. Du manglede 7 sekunder. Det var trækpersonen, der slog mig hjel. Jeg kunne ikke mere. Jeg kunne ikke mere ved den basun. Du var så tæt på, Anders. Men du har et bånd på vej fra Bredskabsstyrelsens Tamburorkester med Marsha. Vi spiller en smagsprøve senere, så folk ved, hvad de går gået klip af. Og vi siger også tak til Six eller Three Pack op, og, og, og, og, og. det var godt arbejde. Tak. Godt, Anders. Så skal vi have lidt musik. Først var det Nephew fra deres album, som hedder USA, DSP. Det kom i onsdag syr. Det kan vi godt sige i dag, det er torsdag nummer 1 på den danske album-hitliste. Ikke deres debut-album, men deres første rigtig store album, ikke? Mm. Direkte ind på den første plads. Det synes jeg er flot. Ja. Yeah. Ja. Og så var det her uh, Sugar Babes. Kjeld? Ja. Velkommen til programmet. Mange tak. Keld, du uh, ringer fra Jyllinge. Ja. Det ligger umiddelbart uh, ved Roskilde Fjord. Dejligt sted. Det er rigtigt. I nærheden af Roskilde Sjortnange også, ikke? Ja. Yep. Keld, du uh, var manden, som i går deltog i vores lokalmester-quiz. Og det Og foregår, foregår jo sådan, at uh, du bliver stillet spørgsmål, svarer du forkert. Ryger du ud ryger en ny lytter ind. Og det var det, der skete i går, ved at en lytter igennem, som ikke svarede rigtigt på spørgsmålet. Det gjorde du så, efter du havde fået de to valgmuligheder, at høre det. først, hvad hun havde svaret forkert på. Korrekt? Ja. Det er Og så ikke svarede korrekt. du rigtigt. Så du kom ja, lidt jeg... lidt nemt i gang med det. Ikke? Det var rimelig nemt. Ja. Åh, men godt, over har svaret forkert. Ja, det er rigtigt. Kjell, øh, du er tidligere værtusejer. Ja. Du er arbejdsløs i dag. Vi kan godt sige det, som det er. Du gik på røren med et værthus. Eller, det er rigtigt. Du gik nedenover hjem. Nej, det var lidt på røven, fordi jeg kender lidt til historien. Ja. Ja, det er ikke rigtigt. Øh, og det var noget med, at du solgte ud af bagdøren, ikke? Ja, det er tæt på i hvert fald. Og så kom skattevæsenet? Ja, selvfølgelig gjorde de det. Ja. Og det så, så, var, så var du lukket din butik? Ja, det gik, det gik sgu lige lidt for stærkt mig på et tidspunkt, ikke? Går du med planer om... at Der var jo de brune bude i København. Det var øh, sådan nogle, der kørte øh, hasse ud på cykel. Ja. Har du nogen planer om, måske, øh, at, at kunne lave det med sprut? Altså, idéen er jo sådan set god og Så sådan en stor budcykel eller noget, så, så kører der faktisk, det faktisk. Ja. jeg brød ja, ind. Jeg skal bare sige, at mens I sidder og har en behagelig samtale, der er der en meget underholdende optrin på vej, hvor der er en skraldbil, der er ved at bakke ind i en uh, motorcykelbetændt i øjeblikket her på Allingehavn. Øh, holder... Desværre stoppet. Han hørte desværre radio. Det er lidt ærgerligt. Ja, så jeg bare kunne have min kæft, så havde vi en god historie så, så er der. Så har der været en, en helt ny BMW-motorcykel. Det, nu træder han ud og siger, ja, der er en motorcykel, der holder bag en skraldebund. Måske skal jeg smide uh, motorcyklerne op i skralden. Det er alt sammen noget et drama der udspiller sig for øjnene af os, men undskyld. nej, nej, ja, men så vil jeg godt lige holde fast i den Anders. Du øh, har jo fundet ud af at øh, om, om, om om sommeren herover, der kommer og okay, du må godt snakke med her, ikke? Mm. Jo, jeg er helt med. Om sommeren der øh, kommer der politi fra fra fra Sjælland herovre, ja. Og de har fartfælder med i år, kan jeg forstå, at du har oplevet. Altså nu synes jeg ikke vi skal gå i detaljer. Jeg synes bare, at, ja, de er meget nidekær. Ja. Og det er noget med en fotofælde. Der er fotofælder. og nu kommer søredningstjenesten også. Det her er et øh, drama der udspiller sig for øjnene vores. Nej, det er faktisk ja. alt. Det er uh, fjernsynsradio, det her. Der kommer nu en, en, en, en gummibåd af en type ind med, med omkring seks fra uh, en af Søværnets specialenheder. Jeg kan ikke beskrive det på anden måde. De har et utroligt udstyr på, går i land ved motorcykelbetjentets uh, motorcykel, og altså umiddelbart bag skraldevognen. Det er nu tre værn. Skraldeværnet, politiværnet og Søværnet, der er i det, jeg godt lide. Og så kommer skraldevænden, der rykker ind med en, en såkaldt container og går imellem Søværnet og politiet i øjeblikket. Tilbage til dig, Anders. De holder så væk fra den båd, der ligger lige ud for ja, ikke? Jo. jo, der er nemlig et andet optrin her på havnen, i Jelling, hvor der er en, en, en form for udlægsforretning i en båd. Jamen, ja. vi ved ikke nogen detaljer. Det tror jeg, ikke sige mere om, for det de, tror jeg de, de brysket ud, de siger. Ja, og give bevæbnet. Yes. Ja. Godt. Kjell, blive bliv hængende, for så starter vi quizzen om et øjeblik, og det er jo det, det virkeligheden skulle ja. handle om. Hvis jeg ikke så meget fejl, så var det her Ufo og Jebber. Jebber og som de hedder. Kommer i øvrigt fra Svendborg, drengene, hvor ja. vi jo sender fra i løbet af sommeren. I de heste er på landsturné. I næste uge, der sender vi fra Samsø. Og Keld, du er stadig med, ikke? Jeg er ikke med. Og okay, Kjeld, du kan få en tur til, til Samsø. To billetter til Samsø-festivalen. Altså, jeg, jeg, jeg det er bange for at forklare, hvad der er sket, ikke? Hvad der er sket, det er da åbenbart en svensk... Nej, jeg ved ikke, om han er svensker. Der er en båd der er en båd, som er blevet tunget ud af Allingehavn nu udsendesføring, ja. og nu driver han rundt. Ja, Søvende her. Ja, ja. Det er jo godt at ja. vi skal i gang med konkurrencen, så Anders, hvis du gider at sætte dig ned. Nå, øh, du spørgsmål. har også spørgsmål i dag. Spørgsmål? Jeg er klar. Jeg holder bare øje med sagen samtidig. <laughs> godt. Er, er du klar til første spørgsmål, Kæld? Jeg er klar til første spørgsmål. Der er seks spørgsmål. Værsgo. Ja, Spørgsmål nummer et. Vi bliver endnu en gang ved klipperne. Ekodalen er, som vi har været inde på tidligere på ugen et meget smukt og specielt naturanlægende inde midt i almeningen. Dalen er især blevet kendt, fordi der på en strækning findes en stor lodret klippevæg, som kaster ekko tilbage. Det er i navnet. Men hvor lang er eko Er den A. 5 km, eller er den B. ca. 2 km? 5 eller 2. Ja, det går, øh, den, er, ja, den, er, den er 2 km. Held, det er jo rigtigt. Oh, det er og jeg kan fortælle dig, at den eftersinde skulle gå mellem Gamleborg og øh, Vallensgårds Mose. Det er korrekt. Spørgsmål nummer to. Apropos længde. På hvilken længdegrad ligger så Christiansø? Er det på 15 grader 11 minutter østlig længde? Eller er det 14 grader 11 minutter østlig længde? Ja, det var Toran. Du siger Toran B, ja, eh, 14. Ja. Er det, det et endeligt svar, Kjell? Ja. Farvel. Nej, det er okay. Det er hej, hej, hej, hej. hej. Tanja, velkommen til programmet. Hej. Du er fra Espargære, men er tidligere boet på Bornholm, korrekt? Det er helt korrekt. Vi gider ikke snakke med dig, hvis du ikke kan svare rigtigt på spørgsmålet. Jo, vi gør. <laughs> men, men hvis du, du kan svare rigtigt på spørgsmålet, så vil vi meget gerne snakke med dig. Oh, okay, okay. Øh, nu kommer der så et spørgsmål, som for dig er nummer 1, men for selve konkurrence i dag er nummer 3. Nej, Tanja, vi skal lige have det rigtige svar først. Nå, undskyld selvfølgelig. Ja, det er modstand. Det må være A, siger du ikke? Jo. Det er rigtigt. Tanja, vi hvorfor er, er du flyttet for øen? Uh, det er sådan noget med, at man finder lige pludselig ud, at man skal noget andet, eller man tror, man skal man noget andet, ikke? Og så skal man videre. Mm. Og det vil sige, at det var noget med noget ulykkelig kærlighed, kan jeg høre nu? Nej, det var, det var noget med noget lykkelig kærlighed over. Nå, nå. Men er du stadig sammen med ham? Ja, ja. Nå, det er godt. Det er vi glad for at Tag Tania, spørgsmål nu over tre. Ja. Jeg kommer her. Så ser der noget, der lidt umiddelbart mærkeligt. 15-li, 14-li, ph er den lidt kryptiske inskription på et solur som står på Christiansø. Passer uret? A. Ja. Eller B. Nej. Det er fem minutter foran. Altså, det er et solure, som står på Christiansø, ikke? Det er korrekt. Med inskriptionen 15, lige 14, lige ph. Det... Men uret, går det rigtigt, eller er det 15 minutter foran? Det er fem minutter foran. Tanja, er det dit endelige svar? <laughs> er det det ledende spørgsmål? <laughs> det er i hvert fald ledende. Det, er fedt, det. ved man ikke. Men er det dit endelige svar? Ja. <laughs> det skulle du have sagt nej til. Nå. I stole kan jo ikke være 5 foran, men det var, øh, tak fordi du var med. Så Hej. Så har vi kendt igennem, du skoler skolelærer, og i øjeblikket er du også fodboldtræner, er det korrekt kendt? Jeg er jo fuldstændig korrekt, ja. Hvor er du henne i landet? Ja, jeg er en kilometer fra dig. Jeg sidder oppe i Arlinge sommerhus heroppe. Stop, Jamen. Stop lige præcis det der, Kent. Det hedder, og det bør du som skolelærer være uhyre opmærksom på, ikke en kilometer. Uh, Nå, no, okay. Syntaktisk hedder det en kilometer. En kilometer? Jamen altså, skolelærer, det er jo... Ved du hvad? Du skal i Opsen, og det er nu. Kent? Hvis vi nu spiller en plade, vil du så kunne lade sig gøre, at du kunne nå hernede, så du kunne være live med i quizzen? Absolut. Han er ikke helt vildt væk. Vi spiller et nummer, og så løber du ud i en bil. Du skal ikke køre for stærk, politiet er, og de er rimelig MC i dag. Jeg er allerede blevet taget af deres skide fartmåler herovre, mand. En skide fucking fartmåler. Kent, skynd dig hernede. Skynd dig hernede. Kom, skynd dig. Musik, som godt kunne tilknyttet sig til Alling Jazz Festival, hvis men havde har været lidt mere fremme i skoene og Fordi det var faktisk det. Herbie Hancock og han har jo været et stort jazzmenneske. Ja, det betyder han, Hane. Æ, kendt der kommet, men indkendt der kommet, synes jeg lige du skal fortælle hvad der skete. To motorcykelbetjente kommer ind. Søværn ankommer i en kommandobåd, der ligger en korvette ude i Østersøen, lidt ude for Allinge en kæmpe båd. Kæmpe, krigsskib. Kæmpe krigsskib. Kæmpe. Var var søværnene har borte denne personmand øh, person. Altså officielt, jeg ja, efterforsket sen, officielt var de selvfølgelig bare en af her men øh, selvfølgelig var de inde for lige at tjekke. Af. Der var det, der var en svensker herinde. Han havde ikke noget at gøre. Han ville ikke til havneafgift for til ham. Så mange Farvel, øh, og det var også at øh, de to meget viser at være meget sympatiske betjente øh, var jo så han og ham ud af havnen og de er så stadig bare lige for overvåge at han er stadig er ude så tror jeg, at man bare søger til hvis der er mere ballade med Jønsson og følger jeg ham godt hjem så skal til Skærgården, farvel, farvel Kent, velkommen til programmet ja, tak skal du have du er jo i så et sommerhus lige her ved Vording. Det er fuldstændig korrekt, og det er den fedeste man kan være på i hele Danmark. Hvor er det, ja, men, det er vi der glade for at høre. Hvor øh, er det rigtigt? Kent, vi skal jo videre med quizzen. Man kan sige at du har kørt langt, hvis uh, du du et af din spørgsmål op, <laughs> Vi skal lige høre det spørgsmål, som uh, som Tanya, hun røg ud på. Det har du jo svaret på. Ja. Og det må være en Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ej, det var det det, 15 grader. Hvad var det? Nej, det var uret, der ikke kan gå rigtigt. Det forkert. For det er, ja, det er det. jo Solu, og det ved du som skole selvfølgelig er du klar til næste spørgsmål? Mm, jeg tror, jeg prøver, her. Ja. Bornholm er kendt for sine Bornholmer-uger. Hvem var ifølge bogen Bornholmeren en af de mest produktive urmægere på øen? Er det A, Heinrich Olesen, eller er det B, Johan Christian Og Jeg har valgt en A eller B, er der ikke noget at se? Der er ikke noget at se, og vi lukker for boxet. Og det er 50-50 jo, så han aner det er jo selvfølgelig ikke det er også det her detaljviden. Uh, Kent, vi okay. okay, skal have et svar. Jeg, jeg tror på... Jeg, jeg tror på... B, bliver der sagt herfra. B, er det dit endelige svar? <laughs> Nej. Ja, vi har det travlt, så, Kent. Så, så vi siger A. Er det så er det dit så endelige svar, Kent? <laughs> Nå, så siger B. Det er også godt, du holder til B, fordi det er nemlig forstændig rigtigt. Sådan skal det gøres. Sådan skal gøres. Hej Christian Bjerggrav, her er øh, det andet sidste spørgsmål. Du går videre som øh, lokalmester i dag til i morgen. Reider der også en dejlig dejlig betre pakke, hvis du kan svare rigtigt på de sidste to spørgsmål. Ja, det, først kommer her. Et rigtigt Bornholmer skal selvfølgelig være produceret på Bornholm. Men hvor mange producenter af Bornholm er der så tilbage i dag? Er der A1 eller er der B3? Smalt der bare jo. Mm. Den er giftig, men øh, det. Jeg, jeg, jeg, jeg kan sige små der, der er ikke to buks, det, Der er ikke to jo. Nej. Så jeg kletter på A. Ja. Det er det fuldstændig, fuldstændig rigtige svar. Fuldstændig korrekt. Sådan, og det, og det afføder et stormende bifald. Jeg skal lige sige en ting inden vi går til det aller sidste her. Det er når man sidder og hører radio, og så nogle folk der siger nej, hvor er der meget bifald? Så kan man jo ikke høre det. Men jeg kan bare sige, at der er et stort bifald. Man kan godt høre det i radioen. Ja, men det lyder som om, der står tre klapper, og vi har jo 4000 havnen i øjeblikket. det er det. Og to motorcykelbetjente. God dag, de her. Frø. Giv det med hånd. Giv det med hånd. det er bare var motorcykelbetjente, nu kører forbi på sendeområde, som fik jæde en utidig patetisk svensk ud af Ællingehavn. Sidste spørgsmål, Kent. Du liner en, ind der lige foran net den sidste. Jamen det er fordi, at uh, Kent's bil blokerer Helldriver, som er på vej ind på uh, Allingehavn. Godt. 24. Uh, Spørgsmål 6. A er andre erhvervsgrupper på Bornholm, er turisme klart det største? Herefter er det offentlige uh, den største arbejdsgiver på øen. Hvilket erhvervsovråd er ifølge Danmarks Statistik, og det er altså 2002 tal det tredje største på Bornholm? Er det A. Detailhandel og reparationsvirksomhed? Eller er det B. Nærings- og nydelsesindustrien? Der, altså er det altså det så meget, som jeg har nyt at være her, så vil jeg absolut... Sige A. Du siger Detailhandel og reparationsvirksomhed forud for næringsnødesmisse. Ja, det tror jeg. Kent. Det er rigtigt. Det er sket. Kent, mine damer og herrer, og alle ude i landet har vundet dagspakken. Løber nu ceremonielt rundt på havneanlæg og det gør mig glad. Og fryder og Anders vil udtage lykkeindskningerne. Kent, pas på, at du ikke taber din datter ned som hænger på din skulder og din søn, som står i ved siden af. Mm du er gået videre som dagens lokalmester om et øjeblik, så vil vores eh, præmierpige Konrad komme uh, gående med uh, en, uh, et P3-album, som hedder Uangodet, en P3-t-shirt og en dejlig, dejlig P3-nøglering. Og hvis du og meget ungerne ikke også kan få en kendt i morgen, er du mulighed for at komme her ned på havnen og, uh, omkring nogenlunde samme tid? Ja, yeah, det, det, det skulle jeg mene ja. Fordi uh, så drop Hammershusudflugten, som vi havde regnet med, <laughs> fordi planen er, at vi kører quizzen videre her i morgen live. Det er helt med på. Godt. Og så op og flytte benene så helt for vi skal komme ind. Ja. Forløbet tusind tak. Vi kan måske lige nå at tisse for, at... Uh her på øen i dag, eller det har der været sidst sidste par dage, er det, der hedder Hell Helldrivers på øen. Det er de der store amerikanske monsterbiler med traktorbænks, som er meget, meget større. Ikke? Jeg havde afbrudt, men der er bare så længe du snakker, så kommer Kent ikke ud, og så længe der er en kø nu på, på, på, på længde helt op til Hammershus hus. Øh, fordi at Kent blokerer for Helldrivers, der blokerer for fire tyske camper, der er på vej ind for at få plads Med ham, svenskerne, der vil smidt ud lige før. Anders, de kommer ikke forbi, for vi skal bruge Big Boss-bilen i programmerne. Vi skal bruge Big Boss-bilen, men der kan du se, hvor mange camper der er. Kan vi starte med musikken? Ja, tak. QRNG og Take Me Home, og vi stiller dig nu op til uh, Trafikradioen for Holmer og mig. Ja, jeg står herude øh, sammen med Lars E. Christiansen. Eller det burde jeg have gjort, fordi der er det, der ligner kaotsk tilstand på havnen i Rønne. Anders, fortæl, hvad er det, du ser? Bustle Drivers, som er et monster truck show, som optræder i Allinge i aften, har netop spærret trafikken i det indre Allinge. I øjeblikket, altså i centrum midtbyen af Allinge, er der et stort trafikkaos. Mm. Søg andre veje ud af Allinge, og ikke mindst ja. også ind af Allinge. Du kan ikke komme igennem Allinge på grund af, at Nightmare, en helvedes truck, som lige har kørt forbi, ja. den hedder Nightmare. Problemet er bare, at vi skal bruge dem i programmet. Ja, så de de tager en rundt om blokken, og så passer med lige tilbage igen. Og må jeg i den forbindelse have lov at advare den unge mand, som øh, havde Ej, astma før? det må du ikke for 5 sekunder, til vi skal, Jamen, han skal bare holde hundene væk fra Allinge, der er meget, meget diesel i luften. Klokken er 11. De heste. Det er som om, at trafiksituationen i Indreby Allinge, downtown Allinge, øh, har lagt sig, den er blevet bedre. Der er igen fri passage i gaden, som ligger umiddelbart ud til havnen. Bustles, Med ja, fordi Om et øjeblik vil der igen være trafikkø, fordi at Bustle Helldriver, som også altså optræder her på øen, de vil komme herhen med, med en af bilerne og jeg ved ikke hvilken af dem det, er, om det bliver Big Extreme eller om det der The Machine from Hell eller Nightmare eller Nightmare det er de tre monster trucks altså den her hvor man tager en, en gammel show til Hayluxe det går ja. også være en kingcab en kingcab nemlig og sætter man øh, nogle ekstremt store jule på, så gør man det at man øh, får folk for penge siger hvilket det koster 1000 kroner eller en milliard at komme ind ja. og se også køre over nogle gamle skrotbiler ja, og så nogle gange kører de også en bakker over dem igen hvis det er show ja altså og det er kun de dage hvor de kun har et show og ikke to af af den ja, den præcis. Ja. Og så er det det. Ved du hvad, nu kører Allinge turist forbi. Det er en bus, som du komme igennem. Lad os alle dem ind i bussen. Hej i bussen. Vink til dem. Det er 65-ferie, som har rejser over Det, der. det er nok 85-ferie, som har rejser på øen. Hvor man kan komme rundt med det. Det kan bus. du sige med trykte sender, der er radio i, i vognen, så jeg overhovedet hører noget. Ja, jamen, det der, jeg, er ikke... en <laughs> der er nemlig ikke tilsyn i en ældre kasse borer Cedar fra. Jo, men ej, Cedar. Ved du hvad? Cedar. Er du klar, at man kan boe en Cedar, den kan køre 600 km timen. Er det rigtigt? Ja. Det kan du snakke med Boss og Helge Drive om. Okay. Det, der skal ske, i inden vi siger farvel, og tak for i dag, det er, at vi skal også kaste os over en historie, som vi har været lidt skræmt over. Det er, at en 87-årig, muligvis en, der har siddet i den bus, der netop kører forbi, 87-årig søvngænger. Ja, en kvinde har terroriseret Røgne i starten ja, af ugen. Ja, der har, været, der, har været, der, har været, der har været mærkeligt at være i Røgne om natten i starten af ugen. Og således var der natten mellem søndag og mandag, tror jeg, at man antraf en syvårig kvinde i undertøj... Øh, på Borgmester Nielsens Vej, deroppe, hvor Dansk Folkeparti har et dæksalg og en dæk adresse, ja. øh, og hun, øh, hun indrømmede at og, og, og, og have gået i søvn. Hun var åndsfrisk. Det var ikke, noget, ikke, det var ikke en gammel dag, der var blevet en for gammel eller noget. Hun var åndsfrisk, hun bare gået i søvn. Og det er, undrer mig, at det findes det fænomen. Ja. Findes det? Går man i søvn? Jeg troede noget, man gjorde i tegneserier, og hænderne ud foran, og, og man må ikke vække folk, der går i søvn, eller må man. På Skålstrøm. vores hjemmeside, det er det der kan du øh, om et øjeblik se billeder af, af, af det store Bussy Hell helldriver show det som altså stoppet trafikken i Indre Allinge. Og så tror jeg også, at vi skal prøve at ringe op til en fyr, der lavede noget med DK lidt senere. Det, her, det var Christine Mielsen, og nu er der igen trafikkaos i byen Anderslund. Hvis du kan løbe op og snakke med Allinge, en turistfart, som holder bag. Yeah. Øh, den her vogn, som øh, de vil gerne forbi. Er ja, der nogen, der ja, kan ja. fortælle dem, at der lige går 5 minutter? Ja, men øh, det er 45-ferie, det er så de, øh, de er vant til at stå... De selv. sover. De sover. Jeg står nu foran øh, en lastbil, som kommer fra øh, noget, der hedder Bustle Hell Drivers. Det er altså de her monster trucks. Og foran mig, det er en øh, Mercedes lastbil, indregistreret i Tyskland. Og op på lade, der holder der en V-Extreme. Sådan en stor... Det er jo den Hilux, tror jeg. Øh, med med kæmpe, bil. kæmpe jul på. Og foran, så holder der altså den vogn, der hedder the nightmare and we're crawling up the truck again. the up in it. There's Monty. Hello, Monty. Hi, How are you doing? Fine. How are you? Fine. Um, you're a part of this uh, isn't this a freak show, right? It's a stunt show with monster trucks, cars, motorcycles, extreme sports. And, and, and can you tell us a little bit about about the show you do? Yeah, stunt drives. How do you do that? Yeah, we drive with cars on two wheels and stuff like that. Do pretty much anything that's exciting. And Anders, jeg ved ikke, om lige må gå ind med en oversættelse her for vores lyttere, der ikke er så velbevandret i engelsk. Så det, der bliver sagt her er, uh, det har jeg ingen idé om. bare går videre. Det er også en ungdomskanal, kan Engelsk. Uh, you've been uh, driving cars since you were five, right? Yeah, I started when I was 5 years old. As soon as I could touch the gas pedal and pretty much started. So it started that way, but isn't it isn't it your dad who's uh, running the show? Yeah, my dad's uh, uh, running the show, and we start... I started when I was very small just like my little brother and uh can you tell us about this car it's called the nightmare and it's uh, has yeah these yeah I'll tell you in Danish det er måske lidt bedre kæmpe kæmpe kæmpe store hjul den er grøn og så ligner det sådan en gammel alcapone bil hvor man lige så kan forestille sig at selve karosseriet er sat ovenpå et monster metal chassis og inside under is ligger der så en motor um uh, how big is the, the engine here? how many horsepower This one uh, has about 470 horsepowers. And uh, what can this car kill? All the smaller cars. Cars like, uh, what size is that? Excuse me? What's uh, How big is the car? That we're gonna crash? Like uh, any kind of normal car. Okay, you're not supposed to crash a car here, or maybe you can crash the bus behind you, but okay. now you just have to start up this car. Uh, do I have to move? You don't have to move, just stay there and... Stay calm. Okay. Det, man skal høre nu, det er altså The Nightmare, som man i aften kan opleve på Allingehavn. Over 400 hestekræfter hører vi nu drabe ud af The Nightmare, en monster truck. Now you woke up all the old people in the bus behind you. Yeah, I think they got a little scared. Så so, uh, de gamle derovre, det her er Allingehavn, velkommen, det er en dejlig by. Monty, what time does your show start? What time does the show start tonight? The show starts at 7 o'clock tonight. Hey, thank you, thanks, thanks for coming. Og er uh, ja, god fornøjelse med det. Så, Anders? Så må Monty hellere komme ud og så bare komme afsted. Anders? Ja. Uh, og der er ingen mulighed for at fusionere med Alling Jazz Festival? Uh, det skulle jeg måske have spurgt om, det men Det er lige vi ja, på. Men jeg ved, jeg ved ikke, hvordan man hører sige fusion, eller fusionering på engelsk. Fusionishing. Fusionishing. Okay. Godt. God. Skal vi spille et stykke musik og sige, ja, hvis man det. er i Bornholmsområdet, så kunne man uh, være så heldig at komme på Alling Havn i aften kl. 19. Det er turist turistfart, de er ikke glade for det her. Nej, right, yeah. de er ikke. er noget. Mm. vi med en RDS-trafikmelding. Færdselspolitiet oplyser, at de i øjeblikket afholder et paragraf 16 eftersyn. Her vil de vinke bilisterne ind til siden, og vi opfordrer alle bilister til at holde ind til siden, da det ikke nok bare vinke igen. Altså vink ikke igen, men hold ind til siden. Og det var en melding fra Færdselspolitiet. Og nu musik. Phoenix, I ever feel mm. Jeg skal finde mig et hus, måske et gammelt dødsbo på Bornholm. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig, for det er nok billigt. Og så flytte det ind, fordi at her i Allingen ligger restaurant Algarve, og nu får restaurant Algarve alt den reklame, det ja, du får. det går ned på restaurant Algarve. Og ja. spis de hjemmelavede fiskefrikadeller, og ikke mindst også deres kage. Nu det anden dag, vi sender her fra havnen i Allingen, og vi bliver trakteret i går med hjemmebagte småkager. Ja. Nu er det en rabarber kokos ikke? Ja, og det smager, den smager ved Den det. Den er sublim. Tak, mm. tak. I går, i forgårs og så ikke rigtig så mange andre dage, og så altså var nogle dage i sidste uge. Ja. der har vi ringet op til nogle mennesker. Jeg har haft bags med. Ja, øh, og de er mennesker som øh, lyder lidt forskellige øh, sjove navne, eller i hvert fald lyder det sjovt når de mm -hmm. tager telefonen. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi øh, har fået at vide, at der var en der hedder Dan Kort, øh, som boede her på øen, og så vil han selvfølgelig sige det er Dan Kort, når han tager telefonen. Det nej, gjorde han ikke. Nej, for Han hed Dan Kurt, Dan Kurt, hedder han, og det lyder ikke som Dan Kort, når man tager den. Nej, det var også en mellemnavn. Ja. Og han tog eller, eller, eller, telefonen, Og det var ikke rigtig sjovt. Skal vi høre af den vi har fundet frem så i stedet for? Ja, den er nemlig sjov. Den er nemlig rigtig sjov. Aline Smoisets og øh, nummer, der hedder Everything. Mm. Og, og det har ikke så meget med Aline Smoisets at gøre, men det er bare Nå, fordi, vi skal lige udfylde tiden lidt, Anders, ikke? Ja. Yeah. Og øh, Cheryl Crow, ikke? Ja. Hun er... Øh, det er jo så også en anden amerikansk inden, Ja. Hun er kæreste med. Hvad hedder han, ham der for US Postal-holdet der? Fra Lance. Tour de France, Lance Armstrong. Ja. De er blevet kærester. Ja. Og, og det synes jeg. Det var faktisk Louise vise for en af dem, der er med på redaktionen her. ikke? Ja. Så fortæl mig det, mm. tror jeg nok. Ja. Og det er lidt mærkeligt, fordi han heldigvis, er. Heldigvis han blevet kureret for kræft osv., men der så man en masse rigtig amerikanske billeder, hvor man så ham og konen og familien, hvor glade de var. Ja. Og nu har han blevet stjerne, været med i nogle forskellige talk-shows, og så er han pludselig sammen med Sheryl Crow. Og under turen til fem gange. Ja. Men jeg, så er ja, Cheryl Crow, vil du, hvis du nu sagde og tænkte, jeg er blevet jeg har vundet de france fem gange, jeg har gået for min familie, vil du så gå hen til Cheryl Crow? Nej, det vil jeg ikke. Det, det gad jeg ikke. Man skal slet ikke gå for sin familie. Til gengæld kan man, uh, Armstrong, han vinder måske ikke over for jeres læste, der er en af hans hjælperytter, som muligvis er dopet. Han er i hvert fald mistænkt for, for, for doping. Jeg vil godt tale om noget andet. Ja. Øh, der er meget kriminelt på Bornholm, og så er der for øh, apoteket i Rønne stjålet en fladskærm. Og det er i åbningstiden, når alle har været på apoteket og stået og ventet, hvad jeg skal lave. Så kig mig op på fladskærm, hvor jeg ikke kan mere få noget stripsil eller noget. Der er altså nogen i Rønne, der har tænkt, jeg lader det ikke blive ved det. Jeg tager en fladskærm, og det er altså ret svært at stjæle en fladskærm fra et åbent apotek i åbningstiden, mens det er åbent. Og fladskærmen er også Med mindre, med mindre man har en recept. Ja, det er jo rigtigt. Og det, det fører mig frem til den andet tyveri, der også er anmeldt her i dag. Det er tyveriet af en 8,5 meter lang alustige. Det er altså også svært at få over på uh, 8,5 meter alustige. Der er lande, der er mindre end 8,5 meter lang. Hvor er den fra? Jeg er ikke bolig, det er ude på Plantagevej. Det er så fjernet mellem den 5. juni og den 29. juni, så der er også en efterforskning der, der står noget i stampe. Godt, ved du hvad, jeg synes, at øh, vi har spillet tid nok nu, ikke? eller brugt ja, tid nok. Også en Gameboy. Godt. Så spiller vi noget stykke musik. George Michael og noget, der hedder Flawless. Yeah. Anders, du skal lige fortælle den historie, som stod i Hvornårs øh, siden i mandags Det, det er en ting, som er sket i sidste weekend Ja, der sker det, øh, at vi har en 87-årig kvinde overfra på besøg hos sin søster, som øh, bliver på angrebet eller ikke angrebet, bliver pågrebet bliver antastet, bliver mødt på vormester Nielsensvej, ude hvor Dansk Folkeparti har en dækadras, øh, hvor hun går rundt til synlædende øh, i undertøj, ikke bare det Hun er i undertøj, fra sig som det er. Og den øh, mand, som ser hende, kører ned i position, hvor det bliver opklaret, at hun er gået i søvn. Hun er åndsfrisk, hun er klar, øh, og hun bliver kørt hjem til søsteren. Og så er sagen sådan set ikke længere fra ordensmagtens side. Sagen er opklaret. Men en 47-årig dame, der render rundt i søvne midt mm. i Rønneby kl. 3 mm -hmm. om natten, ikke? 2 om natten. 2 om natten. Jo. Ingen, det bliver jo ingen betydning, men... Det er bare en betydning for nogen. Ja. Kl. 2 om natten. Det er mærkeligt fordi, undskyld, jeg siger det, Finn, jeg tror ikke, altså, hun har ikke rendt rundt i søvne. Enten er hun blevet stærkt medicineret, eller også, øh, ved, vi ved ikke, hvad der er sket. Men Ole Nørregård, velkommen til programmet. Tak skal du have. Ole, du er overlever ved Aarhus Kommunehospital på noget, der hedder Respirationscenteret. Og du arbejder normalt med, med søvnapnø. Ja. Det Fordi, er noget det vi laver ja. Det er jo en, en sygdom, hvor folk, man kan sidde og snakke med dem så falder det lige pludselig i søvn, ikke? er det ikke sådan den er? Så stemt kan det godt være at blive. Men sådan noget som sø, søvngangeri, øh, søvnvandring, søvn søvnvandring søvn kalder i det i fagsprog, findes det i virkeligheden eller er det egentlig bare en myte? Nej, det er, det er ikke kun Arsand og, og andre sjove figurer, der er omkring. Den er, den er god nok. Den det findes i det virkelige liv. Men, men hvad, er det? hvad er det, der gør, at man går i søvne, Ole? Jamen, det der sker, øh, er, at man i, i dyb søvn, og det interessante er faktisk, at, at det er, mens man er i dyb søvn, øh, og i den del af søvn, det hedder ikke drømmesøvn. Altså nede i alfa? Øh, delta hedder det, faktisk. Delta? Det er helt nede i delta. Ne, det er nede det er ekstremt i Ekstremt dyb den dybe, ikke drømmesøvn. Yes, og det vil sige, at det er typisk den første del af natten, for det er der, man har den dybeste ikke-drømmesøger. Mm. Øhm. Men hvad, hvad, hvad er det, der sker? Drømmer man noget samtidig? Nej, man drømmer faktisk ikke. Der er drømmer Anders det uh, hænger også sammen med på den måde, når man når man om sider får vække folk eller de bogen af sig selv, så har de faktisk sjældent uh, nogle klar erindring. Det er ikke forbundet med drømmet i modsætning til Marit, hvor man husker et andet forfærdeligt uh, vilddyr derude. <laughs> I det her tilfælde, der er der, der, er der ikke nogen erindring. Men... Øhm. Så det er en det er en, man kan sige, en, slags altfærdsmæssig automatisme, hvor man, hvor man begynder at, altså, at gøre ting og altså. sager. Men Ole, er der nogen teorier om, hvad, hvad der, der, der energiere, hvad, hvad, hvad, hvad udløser den her søvnvandring? Det er jo de færreste, der trods alt gør det. Øh, det er i hvert fald de færreste i den alder, du beskriver der. Mm. Det er faktisk, hos børn er det ikke så ualmindeligt. Det er op mod en tredjedel af børnene, der som et uskyldt fænomen har det her. Så ikke det som reddet der i, i, i, i pubertikken. Jeg har en søn, der kan gå i søvn, selvom han er vågen. Øh, ja, det, det kan men, være, det er en særlig hybrid, du har fået. Ja, måske er det, når man ser på faren, at... Øh, men det, det er en anden stor. Jeg skal vide, øh, Ole, ved man, hvem der er gået længst i søvne? Er der en form for verdensrekord med, hvor der er nogen, hvor langt folk er gået? Øh, det er der sikkert. Den er jeg er ikke helt bekendt med, men, men, men øh, i flere timer ved man godt, at der, der er... Når man skal læse de helt dramatiske historier så er der altså folk, der har begået kriminalitet og mærkelige ting. Ej, ah, men det begynder søvn. bare at ligne en dårlig undskyldning. Men, men jeg er sværere at have betjent, at jeg gik i søvne. Der skal man til amerikære den slags ikke også. Den men det er jo der, der er der mange, der er i i brandadansen. Derfor den med 86 år, den lyder, den lyder meget specielt. Er det så også rigtigt, at man har hænderne ud øh, foran sig i en vinkel på 90 grader? Ja, jeg skal ikke udelukke, at det er sket et enkelt sted på borgen en engang for 100 år siden, men øh, men typisk så er det ikke. Typisk er, at man går, man går omkring, og man, man foretager sig sådan lidt rådne ting, og man kommer til at falde over ting og sager. Øh, går det lidt videre, så kan man finde på at gå hen, uden at være klar over det, og, og fumle ved køleskabet, eller tage sig en mad, eller gøre eller nogle små vente øh, dagligdagsgjerninger. Ole, der er jo mange, der siger, øh, når man møder en, en søvngænger, altså en, der er på søvnvandring, at man ikke må vække personen. Er det sandt? det ja, er nej, altså man må også sige, det, det man må tilråde dem, det er, hvis man, man sådan, med en blid hånd kan få dem til tilbage til sengeleget og, og få dem under dyne igen og lade dem vågne på naturlig vis. Det var det bedste. Okay, men øh, man, man, man, man, man, man vil vi godt kunne råbe til dem, når de står Ja, og er, og stå altså, der er lidt, hvis, hvis man kan se, at de er på vej til, at lave skade på sig selv, så skal man selvfølgelig få dem flyttet. Men man, man kan godt risikere at, at hvis man egentlig får dem vækket, at, så bliver de noget aggressiver. Øh, så så der, der er både noget om snakken, fordi man kan provokere et aggressionsansat. På den anden side set, hvis man kan se, at de er på vej til, at skade på sig selv, og man ikke kan få dem gælde væk i sovn til i så må man jo tage en beslutning og sige, okay, jeg tager aggressionen. Som alt andet lyder livet så lidt afvejning. Hvad er bedst i situationen? Ja, men man kan sige, kan man, kan man med den blyde hånd få dem gælde tilbage uden de vågner, så er det det bedste faktisk. Ole Nørregård, tusind tak, fordi at, øh, vi må forstyrre dig på dit arbejde. Det yeah, er okay. Hav få en god sommer. Halla Voga. Ja tak, det skal vi. Gøre. <laughs> ja, så vil jeg godt lige høre når du siger det. Sidder der én ved siden af, er der nu en patient som har søvnapnø. Som, øh, som Det går da lige nu, men jo, det har der været til det der form der har været på søger. Sidder du så snak med patienter plus øh, falder patienten i søvn? Patienten, ja, altså, ja, det er forkert, det er men det sker. Det er, det er ikke ordret, det er fordi der er så pla det her at midt i en samtale der jeg altså stændt falder patienten. Okay, det skal vi snakke om en anden dag, for det, det, det synes jeg er meget interessant. Det er interessant, og det er voldsomt. Det er muligt. Farvel. Farvel. godt. Ja, hvad du sige, Jeg vil bare sige, at øh, min hustru arbejdede en gang sammen med en mand, der lider søvn og hvor de havde på et fritidshjem alle tingene boldet fast i væggen, fordi jeg faldt søvn op ad dem. <laughs> Den historie tager vi også en anden dag, ikke? Virgo og Bubbles. Vi skal ryge noget, andet. Det er det, vi skal. Og, øh, der Ellers er... skal vi røge noget, for der er rigtig mange der klager over, hvis vi at vi siger ryge. Så det hedder røge, men vi stod oppe ved Karsten på Nordbundhavns øh, røgeri, ja. som er øh, lige venstre for os, ikke? Ja. Han er øh, i rette sat dig, ikke, da du sagde, at vi skal ryge det her. Nej, ah, nej. Men indsæde også at ryge, ikke? Kan det røges? Ja, så det vil sige kan det røges. Til dem har jeg bare at sige kom over til efter. Der ligger et øh, andet lokalt sted, ja, i altså vi godt vil gøre reklame for ham. Ja. Hvad er det hedder? Det hedder Bassel. Og det er efter sigende en øh, ny café. Ja, det er, og det tror jeg ikke bare hvis sig er bekræftet. Øh, det er øh, en, øh, et hyggeligt sted i hvert fald. Ja. Kaffen er ikke komme op endnu, tror jeg, om der er planer om. Den. Ja, fordi øh, det vi håber vi det på, for ellers er det ret dårlig kaffe, men øh, serverer her for i byen, ikke? Vi har fået tre forskellige øl mm. Og det er jo ikke sådan nogle almindelige uh, carlsberg Ej, det Måske lige give okay. den allerførste aller, uh, første er, uh, Det er udsprunget af, at vi vil jo godt ryge pot ja. Fordi vi har fået mange henvendelser Kan man ryge pot, uh, og det vil jo godt, så kan man det Men uh, kriminalpolitiet har forbehold i deres ros af projektet. Og de var også bange for, at uh, uh, røger, Nordbornholms røgeri Skulle udrede ø, ø, Ja, tiltrække folk ja, for ja. Altså forkerte typer En has klub. Men primært er problemet, vi kan ikke skaffe noget pot jo. Nej. Og der er ikke så nogen, der er vi, kommet Derinde, der er Lad det nu ligge, ingen grund til at være der. Nej, fordi hvis man nu bare fandt noget pot, som lå inde i rygeovnen. Og man ikke røgte. Ja. Eller man ikke det. Man, man, man røgte det, altså, så man ryger fisken. Ja. så vil vi ikke, ikke juridisk overtræde loven. Men øh, indtil da, så har, og det der, Basel er så søde, at de har jo simpelthen øh, foregget os tre øller. Og så er det jo det, er jo det eneste lovlige rusmiddel i Danmark. Ja. Altså det er jo det, øh, man har sagt. Øh, det Sådan skal det være. Lad os ja. få nogle øjebæver. Det er mere fedt end langt hår. Ja. Så det, vi vil prøve, det er rygøl. Det er det, vi gør. Ja, yeah, yeah, og jeg vil sige, at det er din tur. Nej, Anders, det er din tur til at komme op til Karsten op på og rygeriet. Ryge og mm. Jamen, du skal. Jeg at høre det Jeg kan ikke. Kan du ikke bare gå op efter program aflevererøl? Bare mm, sæt den i receptionen. Okay. Han gør dig ikke noget, min mm. fyr. Han gør der ikke noget, Karsten. Karsten er sød. Yeah, Men hvis han, han siger, du skal med ikke, så bliver du bare op, ikke? Mm. Så ringer du. Han er en sød fyr. Han har nogle meget store røde ål. Anders, du kan med den øl, når vi færdige med programmet. Hvor kan du ikke gøre det? Du gør det. Så skal du til gengæld lave øh, en bedre opvisning, end du gjorde i går. Jo, for fordi, der, er, ja, i går. der skete det i går, Anders Breinholt forsøgte at lave det, man i journalistkreds kalder en vokspop. Ja. Og det gik ikke så godt, fordi du prøvede at tro den til at udtale sig på dansk. Men han, han bukkede ikke under. Nej. Øh, mange års borgerkrig havde hærdet ham. Og, og, han, og han, han vil ikke at hoppe Så det du gør, det du er nu forsøget med at finde en anden uskyldig dreng, som måske endda forstår dit spørgsmål. Så vi går med op i Der sidder en, en lille fyr herovre, der spiser en kæmpestiv. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Christian. Og Christian, du er ikke fra Kroatien, vel? Nej, selvfølgelig ikke. Du har til at der var en Prøv prøv jer, så det, der politiet kom. Nej. Okay, men så kan jeg lige fortælle historien, det der skete, ikke? Nej, var fisker handler så pissestiv. Han har drukket så mega stiv, ikke? og så var sådan her ned i sin båd, og så kom havnefoderen og sagde, prøv at høre, du skal altså lige betale for at være så kommer to motorcykelbetjente. Og hvad tror du så, der sker? Det ved jeg ikke. Vil du høre resten af historien? Ja, selvfølgelig. Det er godt, tak. Så sker det, at så de to motorcykler. de er fra København, ikke? Og ligner, at de var, vis, viser at de var rigtig søde, ikke? Men de ligner også lidt nogle dumme svin, ikke? Så, øh, så smager de ham ud. I ren protest, så sejler han fire omgange ind i havnen, hans mennesker i sin båd, og så rører han ud. Okay. Er det en god historie? Jamen, Anders. Ja. Anders. Ja. Hvor, er det voks på, hvor kommer spørgsmålet? Ved du, hvad det er? Jeg har været i Danmark, men jeg har ikke været i være. Brændegårdshavn. Øh, det er et sted, det er ligesom Tivoli eller bakken eller Tivoli Friheden. Hvor fra et land kommer du fra? Hvad sagde Hvor kommer du fra? kommer fra Danmark. Ja, jamen, hvilken by? <laughs> Nå, hvilken by? Jeg kommer fra Vimmeliv. Og Vimmeliv, det ligger på Roskilde, ikke? Falster. Ja, Nej, helt klart. Det ligger i øh, Korsør. Ved det er så et stykke fra Roskilde. Ja. Brændegårdshavn, ikke? Ligesom La kender du godt, ikke? Ja, det kender jeg godt. Det er ikke lige helt ligesom La men det er et sted, hvor jeg er pålystelser, ikke? Men de har tre udkørte sådan nogle mooncars, kender du dem? Nej. Det er sådan nogle vogne, det kan jeg ikke forklare, hvad det er i mooncar. Det er den eneste har i mit liv at høre. jeg kommer også til nu, så har de en svævebane. Og jeg har været der, da jeg var dreng, Jeg hedder Brænkov, og nu har de lavet dem navnet, så det hedder Joboland. Fordi ellers kunne tyskerne ikke få svaret, eller finde ud af det. det. spørgsmål. Jeg har set, at det hed Jopaland Så du vidste godt, at det hed Jopaland? Ja. Det var så den lange snak, så kunne jeg jo bare sagt Jopaland til dig. Anders, næste gang så tager du en kroat, ikke? Oh. Er det ikke federe, at det hed Brændegårdshaven? Det ved jeg ikke. Det er, er lidt i meget, er det God sommer, og tak fordi at, du ville snakke med os. Ja, Anders, det er øh, blandt vokspom, øh, en af de ringeste vokspommer, jeg i mit liv har hørt. Jeg det, har hørt meget. Jeg har aldrig hørt en mand til at sige min for så lang tid. Nej, det var som en syd, straf. Det var en sød fyr. Ja, det var. Han var sød. Ja. Han var fra Vemmeliv. Kan du fortælle, kan du høre, kan du fortælle hvad vi skal høre nu? Vi skal høre den bedste sang i verden til alle, der elsker nogen andre end sig selv. Kan vi sige tak for det også? Det skal vi. Okay, tak for i dag. Tak for i dag. Med Jommi Jommi, vi vil godt sige uh, tak for i dag på de brødhælse, fordi jeg død dig med på en højtaler. Tak til dem, som har siddet her ved havnen i Allinge og... Uh, jeg har set på radioprogrammet her fra havnen, der sender Monkey Business, Adam Duerhal og Mads Vangsø. Æ, måske nok det er sin vi har hørt, der kommer tortenvejr og usandsynligt grimt vejr ind over Bornholm i morgen. Derfor har vi overvejet at rykke Vi kan ikke sige om det nu, fordi at hvis vejret fortsætter sådan her, så bliver vi her. Det er et dilemma, som vi nu vil diskutere voldsomt på et reaktionsmiddel. Og der er der varme her på P3. Nu er det P3 nyheder, for klokken er 12.